Мені начхати на текстуальну несумісність, то вже моя халепа – пра. І я можу обдарувати слово «пра» виглядом якого-небудь «пра» чи «пора». Ніхто мене за це не каратиме. «Гаразд, гаразд» звучить, як кінушка. Тепер я хочу бути твоїм псом. Бути також твоїм пасом, твоїм поскріптумом. Пс. Це починається, любімої льолі. Давай побавимося в медовий місяць. Знаєш таку гру, любий? Ой, вона таки і на правду стара. Навталінова, міллю поїджена. Як, зачекай, рококо. Стопудово. Я бачу місяць прямісінько в іншому небі для тебе, малий. Або щось ближче до оригінальної версії. Ми можемо довіряти один одному. Те, яким кривавим був місяць у день напередодні передвиборчих агітацій. Це мусить виглядати стильно, бо ж і ми стильні. Кажу, ми обоє стильні. Мій когорішку. Гаразд, я звалюю. Просто зараз. Ти і я, що це значить? Завжди, що це значить? Заховую шматочки хліба у файли. Скоро матиму десятки зо дві універсальних текстів. Чи хто не збуджує? Шкода, що ти не годин бачити мене тепер, коли я стою навпроти завішаного пурпуром вікна. Я як блакитний ведмідь, я як блакитна вишня. Вишня, що співає так блаженно, блаженна. В оригіналі як блакитна ягода, чорниця. Ягода, що співає так сумно, сумно. Мені так лячно дивитися у люстро, коли приходить північ. Квітко, квітко, злодко моє, хто тебе? Все, короче, замахалася перекладати. Несподівано світлий момент, як то часто буває з наближенням півночі. Лист від кремної сестри. Пише про школу, культмасові заходи і шмарки з носа. Зимова тематика. Я наковталася різних жаропонижуючих гальмівних пігулок, написала два реферати і набридла собі диханням крізь рот, схожим на викиди водяної пари з водневих німецьких балонів. Думки про виступ у суботу в нудейських костюмах не встигають податися до першої сигнальної системи. А в йогурті загубилась чиясь коротка волосина. Чи не ведмедика Бо? Слава Шумахарові, якщо я її проковтнула. Не дуже приємно було розглядати її горді обриси на бежевому тлі. Йогурт, певно, з гівна, а коси дівочі – з шовкового рясту. А матері очі – прекрасні». Мов властей, Фу, мабуть, струцю туфту, і піду відхаркувати волосок над унітазом. Адже снід у туалеті не передається там середовище особливе, але я дурна. Прикинь, на історії автоматично розшифрувала раду народних комісарів як рибону клегінову кислоту. Усьо, цьомки-бомки. Може, піду спорожнюся за участю перманганату калію і трохи попустить. Завтра їду у Станіслав з очима. Хворі діти. Кажуть, що у лікарів діти хворі, а у вчителів дурні. Останнє чесно справджувалось протягом усіх моїх шкільняцько-вузівських спостережень. А навіщо гапа бере з собою очі до Станіслава? Їх же і так під окулярами не видно. Хворі діти, і я, і я. Написала тобі есемеску, що тусую в шпиталі після струсу мозку. Ясен пень, що ні в який шпиталь мене не випхаєш. Чи то пак не впхаєш. Сиджу собі тихесенько вдома, побльовую зайчиків сонячних, балабехою пускаю. Скоро слину пускатиму. Янгол Сашко тим часом помер. Тимчасово його продовгувати тіло скоцюрбилося на підлозі.